ba nola, nola laburtu ez, eh? egia esan, izatzen ari dagun bat, eh, orduz ordu eh, prebisio guztiak hankasora jartzen ari dena. Eh, Ze, esan bezala, hasi eh, du eguna pentsatzen baiet, gaur eh, parlamentuan parlamentoan saio bat egongo zela eta bertan eh independentzia deklarazioaren eh, bertan bera uste hori altzatuko zuela eh, gobernuak. Hala esan du Juntsforsik eguna huetan egindako E, bilera irekietan eta eta ez zaili zeharka oso garbi esan du horitzela asmoa eta bazken ba e, bi gauetan e, gobernuak eukiditu bilera lust eta misterio etxu batzuk, eta gaur ba, momentu batean gozitean amaika kaldera aldera ba, bapatean Eta ba, gure dugu, bere aukeratzela zela hau tezpun dena. Eh? E, asko bideote ere, hau ez prozesu baten amaiera izango, hau ez dela batean bukatuko, eta gen, el, dipsteo, jendea, jendea asko aserra egonagatik orain ditzain ere badago dela, pergertatu daitekeen, zer e, bat ziren aserre ez duenak, baina baita ere Ba, gobernua babesten zutenak uste dutelako hori dela egingarrekoa Espainiako gobernaren aurrean, e, kataliniako Erakundeak abestea eta horrek esan nahi du, ba, konfiantza izatea.